Колобок. Жили собі дід та баба Та такі убогі, що нічого в них нема От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба Їсти нічого Діди каже Бабусю, піди у хижку Назмітай у засіці борошенця Та спечи мені колобок От баба так і зробила. Витопала в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик». Колобок, каже Колобок, я тебе з'їм. А він каже, не їж мене, зайчику-побігайчику. Я тобі пісні заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Біжіть.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 Течу, та й побіг. Знову біжить, та й біжить. Зустрічає його ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм». «Не їж мене, ведмедику-братику, я тобі пісні заспіваю». «А ну!» «Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу».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 Втечу. «А ну-ну, ще заспівай, сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було!» «От він і сів, та й давай співати, я по коробу метений на яйцях спечений, а лисичка його гам, та й прокотнула!»